Qüestió d'imatge amb Natàlia Pedrós. I ara que passen 12 minutets de les 12 del migdia, salutem a Natàlia Pedrós, bon dia. Bon dia, Patricia. Has vist 12 i 12, hem entrat en, en una hora rodona. Guapa. Guapa, i tant. I com el dia que fa? No, no, no ho sé, eh? Dia sí, fa? home, sí que... que oh, no, pers... Però no, eh? Que jo ho estic veient ara. Per la conreria que... que van baixant núvols. Un poquet, però, però fa caloreta, No et eh? que fa calor, i més que els propers dies han dit que farà sol. Ja ho hem comentat abans, en que qualsevol... farà sol. Farà sol, però en qualsevol cas diu que la setmana que ve les baixen les temperatures. Ja sí, hi som. Bé, serà d'aquests ja dies de que... <ríe> tu i jo ja sé sí que hi ja fa com 15 dies o més <ríe> que vam treure... A, a <ríe> armar... mi és allò que et posen el carmel a la boca i te'l treuen. Sí. Toca primavera, <laughs> doncs i això vol dir calor. Deixar mostar. A més, les mitges ja comencen com a fenosa. nosa, mm. allò que pica. A mi el que, jo el que trobo a faltar després són les botes. Perquè fem, fem canvi de calçat, i a mi que m'agrada molt anar amb botes. Les trobes molt a faltar. Clar, bueno, clar en el moment sí que et fa gràcia les sandàlies, però a mi m'agrada molt l'estil bota. I clar, depèn de quina temporada ja quan fa calor no... No te'ls pots posar. Costa un poquet més. Tot i que hi ha, hi ha sí, tendències de moda, sí, que hi ha viatges sí. pel món, i, sí. i veus a les noies amb botes en ple agost. Ja ho havíem comentat. A que mi... jo, de veritat, m'agafa de tot, eh? Però m'agrada, eh? A mi el contrast de... D'anar amb tiranteja i faldilla, sí, i unes sí. botes... Queda molt maco, però... Però el passes fatal. Sí, sí, és així. Deu ser, Clar, de ser més cap al vespre, sense alguna vegada que et tingui mm. de gust qui s'atreveixi, qui, qui en tingui ganes el, i per què no aquestes coses que comentàvem, Clar. no? Però a mi com a estètica m'agrada molt el contrast, és mm. a dir, una bota així més canyera, amb un vestit més llencer o més... Eh, tipo Ibiseny, que es porta tant ara... M'agrada, m'agrada força aquest contrast o la caçadora més així, més heavy, amb el punt més rock i, i volants a baix... És mm. o sigui, un contrast, no? M'agrada molt el contrast, sí, m'agrada força, trobo presumir s'ha de sofrir, no? Sí, però en qualsevol cas no sí, ens hi posem no. en les dotze de migdia. Eh? Ni menys jo. per a la platja, tampoc, perquè la gent que se les col·locarà per anar a la platja, les botes. De, de fet, jo vaig veure una, una, una sessió de fotos, que clar, la sessió de fotos poden fer qualsevol cosa, no? Com mm. que a la fotos no us si pateix jo no la model, no? Que ho passen fatal. Que que passen fatal. Estava sí. a la platja, amb un vestidet d'aquests així, d'estiu, i amb unes botes, saps d'aquell estil que es diuen Uc? Sí, les de Borreguet. M'encanten aquelles sí. botes. A tu Déu. M'encanten. Primer perquè són còmodes, segon perquè són calentones. Però, clar, a l'estiu, tu saps que és allò? Important. O sigui, jo ara ja no me les posar. No, som més per hivern, ja. Clar, o sigui, allò fa molta calor als peus. Allò es canfa molt. Sí, que és estupendo, eh? Però mm. fa calor, calor, calor als peus. Doncs imagina posar te unes botes així a la platja... I aquesta noia dius que feia de model, sí, s'hava fent sí, la campanya publicitada. Sí, una sessió. Clar, normalment els models van sempre al revés. I tu mires l'estilisme i veies mm, un vestidet allò amb tirantet, que dius molt bé, per la platja, i unes botes d'aquestes d'hivern, no? d'hivern, d'hivern. hiverns sí, sí. No ens passem. No, però hi ha per gent fa que agafa, realment, agafa de tot. Sí, però hi ha, bueno, hi ha persones que segurament no en facin ús, eh, no t'estranyin, perquè... Només ens cal que ens bombardegin molt amb imatges, pum, pum, pum, constantment. D'això està de moda, això està de moda i apa. Sí, i el fet de botes i estiu, botes i estiu, i associem ja en el nostre cervell, a la que a la nostra autobiografia posem botes a l'estiu, en aquell cervell, sí. I ja queden registrats. Home, no ho sé, jo és que per passar-ho malament... I ah, a mi m'agraden fer... molt les botes, eh? Però... A mi també m'agraden força, i m'agraden molt amb pantaló curt i amb faldella curta, m'agraden... Em van fer un experiment molt curiós que es tractava de donar... De, em van envenar els ulls mm. i em van donar tres crements. Un era verd, l'altre era de color com blanquinós una mica trencat i l'altre era rosa. Sí. I havia de dir quins gustos tenien més àcid, com més... més dolç i mm. el més neutre, o sigui que estava un entremig. Mm. I jo tot espavilada, claríssim. El verd, un punt àcid. El rosa vaig posar que tenia un punt dolç. Més dolç. I el blanc vaig posar que ben bé no era neutre, però que n'hi un... Bueno, que era soso. Vaig mm. posar que era com... Equivocat. Ai, senyora. Equivocada. Sí, perquè tots tres tenien el mateix gust. Només mm. era el colorant, el que canvien, que no té cap mena de o gust. Sigui ens enganyen. Color. Per tant, ens enganyen moltíssim. Mm. I nos, el nostre cervell capta molt ràpid la Processa, història. Processa, no? Processa Proc programes i fa, i llavors, bueno, doncs... Anem timats pel món, Però perquè planats. veiem que els colors sí que afecten el, la nostra moltíssim. percepció de les coses, eh? El nostre estat anímic, en hem parlat aquí moltíssimes vegades, no quan he comentat, si plou, fa un dia així com més grisós... Posa't colors. Posa't colors, perquè... Val la pena. Clar que ara a l'estiu ja es dona més, i després mm. també es parlat d'aquests pantalons i totes aquestes peces no? que, que venen tan d'ús... Molt de empants, sí. sí. de posar-se. Però contrastar, i el color realment és veritat, que ens afecta moltíssim el nostre estat anímic. I tant. Per bé que, si vinculant el tema dels colors, en fer... imaginem-nos que ens anem de vacances per Setmana Santa i deu haver-hi gent que deu que està al caure, d'aquí dues setmanetes, ja la gent ja ho té preparat i comprat els viatges. Això mateix. Veig que no ens podrem extendre massa amb el tema, farem mm. una cosa molt, molt, molt lleugera, però en primer, el primer punt donarem com uns consells, no? Així parlant... ho vincularem amb el tema de colors... Mm. Les peces de roba que ens emportem... En Allò per fer a maleta, no? De, Anem a fer una maleta. Com fer una bona maleta? Exacte. Molt complicat, eh, fer una és bona maleta. És molt complicat perquè ens emportem en mm. sempre moltes coses, Patrícia. I no les no ensenya. Jo sóc molt dolenta fent maletes. Sí. Doncs te n'ensenyarem. Molt dolenta. Ah. Perquè jo saps què passa? Que hi ha gent que és molt bona, que jo després dic, però si tu la portes mig buida, i has anat cada dia diferent i cada Clar. dia amb Clar. modelets perfectes, i jo al final no m'he sabut què posar. exacte. Perquè es coordinen i es pensen què es posaran amb què? Jo ho vaig posant i aquesta samarreta m'agrada. Aquests pantalons també. Allò també. Clar, no anem bé. No, jo, jo ho sé, eh? Jo ho sé perquè no em funciona, després. No, no, no. no és que aquest, aquest, eh, o sigui, fer una maleta ha d'estar molt programat. Ha de ser realment programar nos aquell bon objectiu. Com mm. el resoldrem? Primer de tot, el primer punt seria fer-nos una llista, un llistat. Llavors, una mica relacionat amb el tema del color que comentàvem al començament, mm. que les peces coordinin entre elles, sí o sigui, que siguin harmòniques, és a dir, que siguin combinables mm -hmm. en tema colors, sí. també en formes, però sobretot en tema colors. D'acord? Bé, aquest ja el tenim. O sigui, descartem aquesta actitud meva de... de Ai, aquesta és vermella, m'agrada, que allò és blava també, allò... Les contenietats no ens serveixen en aquests moments, per altres coses sí, però per aquesta en per concret altres no. altres coses és maco, per això no. Sí, no. No és pràctic. No, no és pràctic. No. Perquè després torna segur que amb tres quartes parts de la maleta sense fer. Sí. Sense haver posat. Sí. Bé, ens farem la llista. Mhm. Uh -huh bé, aquesta llista de pestes combinables, etc etc. llavors, és important saber el destí cap a on anem, perquè clar, si anem a platja anem a turisme rural clar, el... no. anirem només a platja descans panxing, és un tema si anem turisme, trote, caminar tal, és un altre Excursions, tema bé, amb turisme rural, òbviament també però temps a productes adequats per cada lloc que anem el paraigües, un d'aquests petitonets plegadets uh -huh. a la, la maleta i cap a... crec que és molt apropiat una peça d'abricuna, no n'hi ha, no cal dues. Com a molt pots agafar una, un jersei de punt, per exemple, uh -huh. una cosa que sigui pràctica. I alguna trenx, que la trenx va molt bé, la trenx és la típica gabardina, que ens va molt bé, però quan plou, i a més a més, com que són primetes, doncs... Sempre pots posar-te la o sigui jaqueta la, a sota. te la pots posar tant per pluja, com si un dia refresca, doncs també te la pots posar. Exacte, és molt versàtil, i ho trobo, mm -hmm. la trenxa. A més a més, si te'n la jaqueta de punt, que amb en tenim prou, sempre te la pots posar sota si fa Clar. més fred. Per tant, siguem una miqueta com optimitzem mm -hmm. el tema de la maleta. Què fa que les teves amigues o els teus companys vagin diferents? Sobretot les peces interiors. És a dir, jo ja et ja dono per sentat que el que és roba interior, calcetes, tot això... Calculem. Per diari. Això calculem. Exacte. Home, que... <ríe> <ríe> Evidentment, no? <ríe> Va fent que no mal dit. <ríe> Va fent que no. Que ens trobem casos que no. <ríe> bueno, calculem que sí. <ríe> Però pues Jo ja ho dono per entès de que sí, però m'ho recordem. Que oc ocuparan un espai. Clar, sí. i a més a més, hi hem de comptar, perquè a vegades pot ser que ens despistem. Mm. Ah, mira, que quatre dies, no sé què, contem bé. Mm. Mitjons, calcetes, etc etc etc. sostenidors, tal, tal. I, bueno. i un d extra sempre? Sempre. Sempre perquè ens podem mullar, Cada aquestes coses són importants. Jo sempre en poso un o dos de més, mm. eh?, en aquestes peces interiors. Bé, ja contem que sí. Llavors, aquest tipus de samarretes, que són bàsiques, és el que fa que tu canvies molt a l'estil. Mm. Per exemple, un dia llueixes una samarreta vermella, l'altre dia em poses una de blanca i l'altre dia te'n poses una de color xocolata i combina perfectament amb uns pantalons marrons xocolata o amb una faldilla texana. Clar. Llavors, és jugar més amb el tema de les peces interiors. O sigui, diguéssim que pantalons i faldilles en podem agafar poquets? Pocs, molt pocs. És a dir, per quatre dies que marxem amb dues peces, a part de la que portem inferiors, amb dues peces anem més que sobrats. Si ja portem uns pantalons, doncs agafem una altra faldilla i potser uns altres pantalons i punt. Exacte, ja està. E basta. I això ho hem de multiplicar pels dies que siguin. En som vuit, doncs agafarem... 6 peces, la mm -hmm. que portem, més 5 peces mm -hmm. o 4 peces hem d'anar multiplicant en funció d'això o sigui, que pensem que no ho reaprofitarem els altres exacte, dies exacte, perquè evidentment les peces inferiors sí que ens les podem posar més dies, sí, no ama. passa res, inclús algun vestidet mm -hmm. llavors per què no ens ocupi espai tot això? Sí. una cosa important, depèn d'on anem la maleta ha de ser més dura o pot ser més tova? No? Mm -hmm. Això que també ho tinguem en compte, perquè a vegades anem amb aquella maleta rígida pel món, a segons quins llocs, i si anem a la muntanya ves no cal. <ríe> clar. Ves no cal, perquè clar, va aquelles rodes entre el fang. No. I no pots, si l'hauràs d'aixecar igualment, no? Exacte. L'hauràs de carregar. Llavors sempre val més agafar una bossa més tova, de l'ona, el que sigui. Per tant, la maleta ja la tren tenim triada. I Allò, no que, que siguem molt conscients d'on anem. Això és que és molt important. Perquè... Clar, on vaig? Quina, quina temperatura farà? Clar. Aquestes coses ens n'assabentem a les través d'internets. Les sabates, les sabates. Ui, les sabates. Exacte. Tema sabates, molt importants. Clar, si anem més de tipus turisme, anem a caminar, una sabata, un calçat còmode. Això no vol dir que no ens vingui de gust al vespre una estoneta anar amb una sabata més cuca, però dintre de les sabates més cuques que tinguem, agafem-les mm. que siguin més còmodes i més versàtils. Que estem al camp. Exacte. Una altra recomanació, tema maletes. Ens se sap molt de greu quan ens perden l'equipatge. A mi no m'ha passat mai, però m'imagino que m'agafaria Tu de mort. I tant. Ja, ja posa cara de... Passa el que faria jo a l'aeroport. Em sembla que m'agafaria com a sí. Pensar que les meves coses on són, no? És aquella sensació de que mitja... Bueno tros teu està volant por Jo no per això ningú. sempre que puc m'ho facturo amb mi. Clar, cap a cabina. Si és un viatge de 4-5 dies, que, que portes la maleteta aquesta que just la, i cap a cabina, jo sempre me la porto mi. Clar, hi Així no t'espantes. No, perquè és que fa com esgarrifar. Jo només de pensar que això, no? Que, que no saps ben bé on tens les coses. Clar, si és un viatge més llarg no ho pots fer. És Però inevitable, llavors ho has, de, ho has de, de facturar. Però hauràs d'anar amb al cor fins que arribis. Per tant, en aquella maleta que hi ha d'anar? Peces exclusives, mones, d'aquelles que li tenim molt de pressa? No. Ah. ah no. Intentem ser pràctics. Entre mm. de lo mono i de lo còmode, no ens aventurem. No I agafem alguna... allò, aquell regal, d'aquella ah. peça de marca? No. no. No, no és aconsellable. S'ha de ser pràctic, molt pràctic, molt operatiu en aquests casos. No ens hem de deixar portar per l'emoció de «ai, oh, mira que guapa que estaré allà, oh!» Perquè com que vaig amb un vaixell allà i em veig amb els cabells al vinto Clar. i amb el vestit Clar. no... Oh pera't, de com. pera't exacte, reunem-ho, ho reflexionem de, i mirem veure que després, de després l'emprenyament que t'emportaràs exacte, està disgust de <ríe> mort, pots quedar calvo i tot calva, eh? del disgust que t'emporto tu ja et veus a tu caient el cabell no? us no ho podeu ni imaginar Home, és un disgust, no, no. No, no, és un disgust brutal. Per tant... Joies igual, bisuteria, Ui, eh? Ui, res de joies, mai, mar, no, mar, no viatgeu. Mai de, vida, mai de la vida, A més a més, ara han trobat unes bandes, ho sabeu, no? D'aquestes que entraven a hotels... De... Ah, sí, sí. Ah, i van, expoliaven tot el que trobaven. Per tant, no, joies no és tema. Mm, mm, les deixem a... allò. La bossa, per exemple, la bossa de mà, tampoc agafem una bossa de mà que tinguem que anar agafant la, la, la nansa tota l estona que ens va clar. caient. Estem de viatge, Nem còmodes, farem, estarem molta estona al carrer, exacte. Siguem pràctics. Bé, llavors un tema que volia comentar. Com fer la maleta? Primer de tot, el calçat. És recomanable posar uns bosses de cotó, no un bosses de plàstic, que ah. no cal. Ja ho dic ara, aquí, en públic, fa lleig. Allò, porta, marca no sé què, no? Sí. La bossa de, de turno. Sí, jo ho faig, jo ho faig. Bueno, doncs hi ha unes bosses molt pràctiques que són així sí. de cotó. Que a més a més a ell... Transpiren més, més. Transpiren més, <laughs> això és el que anava a dir. Clar, que no fan suar o la sabata allà que queda amb, amb hmm. potifarrada, amb tanta hmm. cosa. Sí. Doncs agafem una bossa de, de cotó i posem les sabates. I tot el que faci referència a pantalons, vestits, samarretes, jerseis, en vez de guardar-ho plegat, sí. ho hem d'enrotllar. Ah, sí. No s'arruga. Ah, mira. A part de que no s'arruga, clar, imagina't la dimensió. Clar. redueix moltíssim. Ah, mira. El que passa que... O sigui, que fem el jersei tal com el trobem a la botiga, que ens el donen plegat, o com sí. nosaltres el pleguem a la nostra armaris, sí. Bé, tal qual comencem a enrotllar-lo des de la part de baix, però sempre estirant que no quedi cap plec. Clar, perquè si sí, ja et queda un plec allà quedat, eh? Clar, llavors sí que queda. Però si no, si ho fas amb gràcia, mm. la veritat és que tota la part de la base de la maleta et quedarà embotida de voltets arrodonits. <ríe> és que jo vaig com... Ai, ja la veig. És que jo la veia aquí, ja, eh, la maleta. Com els mitjons, com si fossin tot mitjons, però grossos, no? Exacte, és que la veia aquí. la així. La teva maleta deu ser, deu ser per fer-la una foto, no? Clar, que ens hem d'organitzar-li. Que... <ríe> deu ser allò per fer-li la foto de... És que és moníssima. Model, model de, de maleta, no? Sí, i a més... Hauries curta... de veure la meva. <ríe> perquè jo més com que hi embuteixo moltes coses perquè no m'organitzo allò que després no tanca i vas posant coses així saps que obres una miqueta i poses una cosa així bé. allò que va quedant com va bonyegada sí. per tot arreu que sí. queda tan, tan estètica que és, una aquesta és la, la allos, meva és la aquí meva. hi ha el pros de la punta de la sabata allà hi ha el necesser sí. de, de l'últim moment de sortir de casa em vaig recordar que volia aquelles sabates i la vaig posar perllà. sí, aquesta és la meva correcte bé, per tant, enrotllem enrotllem Mal. Rullets. Exacte, rullets. Però amb el tema rotllo camises, mmm, siguin per noies, siguin per noi, mm. hi ha un tema que és molt delicat, que aquestes sí que no les podem enrotllar. Però els colls, perquè no se'ns quedin. aquest coll tan maco, no que ens quedi estructurat, i podem... Mira quina cosa més curiosa, eh? és que això és molt guapo, perquè gafes dos mitjons... Sí... <laughs> la veritat. però tu quantes hores estàs fent la maleta o sigui entre fem els mitjons fem, fem tots els rotllets i ara què fem? a veure explica'm-ho explica amb el coll de la camisa posem mitjons a sota Clar, no m'ho creure. I tant, però acordat, eh? O sigui, l'important és, la camisa tota abotonada. Sí. Tota acordada. Sobretot el botó de dalt és el més important. Ah. I llavors agafes aquests, els mitjons i els poses a sota. És <laughs> que és que ens una foto Jo vaig ja eh? ver una foto d'aquestes camises doblegades en els mitjons. És que és espectacular. És molt, és molt espectacular, queda realment com tu me dius, queda per fer foto, que després et sap greu treure la roba d'allà, però ben... està ben bona que està. No Tu saps que si tinguéssim tots tant, molts diners podríem contractar dins dels hotels de luxe quan contractes la suite et desfan la maleta. Clar, i t'ho deixen tot ben penjat. I tot és que perquè, perquè som porria i no ho podem fer, no, però... Clar, això seria superfantàstic. I després que te la deixessin així de maca. Com tu l'havies fet, clar. ui! No, però han d'haver experts. Amb els mitjons d'escolt, no, no ho veig. No ho veig clar. No ho veig clar que la tècnica aquesta la coneguin. Ara, perquè estàs difonent, però... Però la gent quedarà flipada, perquè es que sí. trobarà que és espectacular. I llavors no s'atarruga camis... gens? No. Mm. No, llavors com que la maleta, si estem parlant d'una d'aquestes semitobes o madura, mm. oi que tenim a la part de la tapa, tenim aquella bossa dintre? Sí. Doncs les camises just van allà. Ah, ben col·locades. Sí. Ben col·locades vol dir que si en portem dues han d'anar capicuades, és a dir, oh, ull, ull el tema, el peret, tema vol dir peret. que hem posat una camisa amb els dos mitjons a sota del coll, sí. l'altra també, però tenen que estar capicuades. sigui, sí, que no es toquin els colls. Exacte, perquè si no imagineu-vos, allà queda... un a xafamenta i no va. no queda. No, no, Després de la feinada que hem tingut clar, no, no organitzem-nos ja bé. Exacte, doncs, han d'anar capicuades. Feu-ho bé, feu-ho bé. Ja hem dedicat un quart d'hora posar mitjons, fem-ho bé, fem-ho bé. Important que la maleta de la base no es mou, perquè ho hem deixat tot embotit allà, anant fent rodets moníssims, mm -hmm. tot amb uns colors que combinaran perfectament. Sí. El netecer el farem semitou també, perquè... El netecer sembla complica és, la vida. És molt complicat. És molt... És aquell que et surt oh. sempre per la maleta no? a <laughs> tu. Ja m'has vist, ja has vist quina maleta és la meva. T'ha deus haver trobat en algun aeroport, no? <ríe> que ella és la meva. És que els necessers són molt complicats de posar en una maleta, perquè ja has fet la maleta i dius, calla! L'important. I és molt gros el necesser. Jo et diria que... Tu portes que... petit? No, ah. no, jo és el pitjor. Clar, el portes enorme. Tan enorme, tan enorme, que això del, de no poder ara portar líquids, a mi a és un conflicte enorme. Mm. Perquè jo gaire els necessers era... Jo diria que igual de gran que... Sí, tu, tu embarcaves, allò... Jo la maleta, mira, ja la feia bé i quedava organitzadíssima. Però el tema, les cremes, a mi sí que em preocupa. Això ja sí que et fa mal, La ja sí que et toca. Treure'm al meu ritme, dic, carai, no? Encara que sigui sí, en quatre dies, però, però fa com a ràbia. de Clar. més farmaciola, perquè també sóc d'aquelles que m'ho no, han perdut. Sí, aquí sí que és per si de cas. No, però està molt bé anar de viatge amb tu. <laughs> A mi no, eh? <ríe> Perquè jo ni, ni aspirines ni res, ni tirites ni res. Sempre, sempre. Jo em passa alguna i jo sempre pregunto que portes. Sí? Sí. No, no, jo soc molt organitzada. Farmaciola, coses bàsiques, mm -hmm. importantíssim. Home, recomanable, sí. Molt recomanable. Aleshores, trobar a faltar aquests estris sí que em costa un poquet Clar. més. I llavors La tu fas en no? una bossa part. Clar, jo el faig en una bossa part, mm -hmm. normalment. Si és per 3 o 4 dies, no. Si és per 3 o 4 dies, són molt útils aquestes mostres que ens donen Exacte. de cosmètica. utilitzem lo Que és veritat, que les hem de guardar, allò quan te'n vas a comprar que donen tot de mostres, Clar, Això totes les cremes, perquè això ho pots posar perfectament a la maleta i no hi ha cap problema amb els aeroports. Clar, això va fantàstic. Per 3 o 4 dies, et salvo, o més dies, si en tens moltes, gasta-les per napa de viatge, perquè són acumulant mostres, anem no, acumulant. No, no, no, gastem-les. Inclús les botelletes aquestes petitones de colònia. Aquí està. Mm, són molt útils per tant, aprofitem-les perquè la colònia després caiem en allò de, de portar el nostre pot de colònia però és el que tu dius, que després hi ha un accident i ja sap greu sí, de sí. si es trenca o, o bé, bueno, que sigui no? clar, et sap greu sí, la colònia jo no me l'emporto la trobo a faltar, però no me l'emporto mai ah, no? no, la trobo a faltar eh? jo sí, jo la poso jo és que em dóna cosa, saps, de dir, mmm, ja sis trencom passar gafons unes d'aquestes mostretes que més o menys m'agradin, perquè no coincideixen mai amb la colònia que tinc jo, però bueno, és igual. i ja tirem. Aquestes de vacances, per tant, és diferent. Exacte. Per aquest tema sí, però tem això cremes i tal, bueno, pues com em costa un poquet més. Al sacador, jo tinc mania d'agafar el meu sacador, que al molts llocs n'hi han. Per favor. Clar. I aquest és un problema, per això m'ocupo tant al NCR. Llavors ja intento cada vegada reduir més am tema de però amb la maleta de cuña. Quants temps tenim que tinc dos apunt. 5 minuts. Ah, encara tenim. Afegim un tema que també és molt divertit. Imagineu-vos que eh, anem a un lloc on hi ha un spa, hmm. o que anem a platja, o que anem de piscina, tovallola. Ens fa falta tovallola, perquè sí. hi ha llocs que ens la donaran, però d'altres que no hi si anem a platja, no right. hi ha tovallola. Sí. Per tant, on posem la tovallola? També ocupa molt. Bé, hi ha dues opcions. Una... L'enrotllem també, mm. i és una base més, juntament amb les sabates i els pantalons sí. i tal. El pantaló, diríem que el que fem és, el dividim en tres parts, mm. i el, com diria, enrotllem no per la part de la cintura, sinó que la part de la cintura de quedar sota. Clar, Bé? Mm, Bé. perquè si no seria massa volum. Exacte. Eh, o sigui, sempre començar per la perfineta i, insisteixo, anar aplanant amb l'altra maneta perquè no et quedi arrugat. Tema tovallola, pots fer-ho així, que també sabem que és una opció d'enrotllar-la. I agafem no, no la més grossa, aquella de no, familiar. No, la sàbana no. <laughs> aquella familiar que, que, que t'encanta, no? no? La mida sàbana no, una mida mitjana. Més que res perquè si no ens ocupa molt Clar, a la maneta. És molest, A més a més, a veure, per anar a la platja ara sí que ens ve de gust més tovallola, però inclús amb un, amb un pareo sí, el poses i hi ha molta gent que funciona a vegades sí. i ha funcionat així, eh? Si he anat apurada que he anat dos dies, sí. jo tiro de pareo Clar. i llavors estic estirada del pareo cap problema. Hmm. A vegades també és adaptar-nos molt ràpid, hem d'adaptar-nos molt ràpid a les situacions que, que no les ens presenten. Que no estarem tan còmodes com a casa, no tenim el nostre armari, que no, no tenim el nostre, no. tot el nostre necessari, el nostre abast, no. No, és marxar, és relaxar-nos, és fer ah, altres és... coses, és respirar, és que t'agafin al·lèrgia, són altres coses. <ríe> diverses. És diverses. És... Diverses, maques, totes. Totes són boniques. Estàs maques perquè són és... experiències diferents del teu dia a dia. Què és el que buscaves? Trencar la... la, la, la, la que t'agafa al·lèrgia. Que t'agafa no al·lèr normalment trenques. Però sigo per ja una trencs. galleta d'allà de l'Empordà. Maca també. És macos. És macos, bonic. Macos. Per tant... Constato, eh? Exacte. És macos. És macos. bonic. Dóna alegria al tema. <laughs> llavors, tema tovallola així. O oh, bé, una altra opció que tenim és que quan ja la tenim tota ja tota feta, mm -hmm. podem agafar la tovallola i com tapar tota la roba. Ah, mira que bonic. Per què? Perquè llavors queda tot protegit i encara claro. queda més encastat. Ah, mira, m'agrada més encastat, m agrada m agrada aquesta. T'agrada més aquesta. A mi també m'agrada més aquesta. Perquè més ocupa menys, no? Exacte ocupa menys, tot protegeix, tot queda tot protegit i tot queda recollit. I després jo el que faria seria posar com allò de la guindilla, que no hi he fet però ho vaig llegir i vaig trobar, mira que cucu Natàlia, això t'ho vas perdre. I és tenir unes bossetes d'ambientador i li col·loques a dintre. I això sí que em va agradar. Ja has demanat perquè massa. Perquè Ja has demanat massa. Perquè aquell tufo que t'arriba de maleta tancada, so, depèn d'on vagis, sí, sí, cert. dius, carai... També té veure que tens allà una mica de tot. Clar, tens Sabates, de tot, que tens... les maletes a vegades són de plàstic mm. i deixen aquell olor tancat sí. de plàstic. Sí. Llavors, jo veure com un consell de dir, agafa aquestes bossetes d'ambientador i la poses dins. I quan l'obris respiraràs juntament amb totes les cabretes els peixets o al mar. I et vindran olors agradables de vacances. Exacte, i entraràs no dintre de l'estat vacacional. Clar, clar. Per tant, maleta ben organitzada, no costa gaire. A mi, jo ja et dic, que no em faria pena desfer-la. Jo si sí, faig tot aquest esforç, a sobre l'obra si fa bona olor, dius, us li faig una foto, la marco, no sé què faig amb aquella maleta. Desfer-la no, perquè després, pensant la feina de, de tornar-la a muntar, no? Imaginate. És complicat. I un altre consell que també que segur que tothom, però que jo també la notaria a la llista, és una bossa de plàstic més o menys grossa, jo penso que depèn dels dies, doncs en podem portar dues per la roba bruta, uh -huh. això sí que és important, sí i després sempre va bé tenir aquelles bosses que es pleguen, sabeu aquelles bosses de mà, però sí. que quan l'obres és de lona sí. va estupendo o per perquè, comprar, sí. Exacte, don sempre em portem una d'auxiliar, perquè aquells momentets, aquells ratets de quan no ens podem estar de comprar alguna cosa quan anem a algun lloc, mm. sempre tenim aquella bossa que ansigà tu, que ens protegeix de totes aquestes situacions adverses, adverses o impulsòtanies, <ríe> no? emocionais que t'agafa un impuls. això també passa. Exacte. També passa. Llavors, siguem previsors i com que sabem que ens poden passar i anirem amb aquesta bossa sí, de mà i les bosses de plàstic de la roba bruta. Important. Molt bé. Jo sigui, crec que de... he fotut una maleta estupenda. Ara només cal, jo ja et dic, fes una foto. <ríe> I vindré a casa el teva a fer-te-la. Al proper viatge, jo un, Jo faré una foto de la meva, només una foto de la teva, i comparem. Saps què passa? Que ser, quan quan ets molta gent, quan som tres, fer maletes per a tres persones, mm. t'has d'organitzar. I tant. Si vas amb cotxa, tal, l'espai, el lloc, la gent no, no, que vagi mitjada ben còmode. No, no, has de tenir molt pendent també de com et desplaces. Clar, no? això si és molt important. Si has d'anar agafar el tren, després fer no sé què, i has d'anar arrossegant, doncs, per exemple, no, no portis una maleta aquella de, de carregar-la, no, eh? no? No, no. fent, depèn d'on vas, porta una cosa adequada. Jo crec que amb la maleta i prestem poca atenció, realment, ens... A la que agafes hi ha el truc de fer-ho, no? Mm trobo que guanyes amb temps, ja amb esforç sí. amb temps, amb esforç, amb energia i guanyes amb tot la rendibilitzes bé. Sí. primer, important, destí selecció de robes sí, sí. exacte, medi de transport mm. i la llista, aquesta llista d'apuntar està s'està posant molt de moda a apuntar sí. jo crec que va bé per dues coses una perquè ens recorda les coses que va mm -hmm. bé i l'altra perquè així ens anem en recordant de com escrivim que, ja ens, una que ens en oblidem que sembla ser que escrivim cada vegada pitjor. Que, que jo tenia una durícia, li tenia un carinyo jo, perquè era com la demostració, escrivia moltíssim. M'ha marxat, Exacte. no existeix. Ja està, s'ha Torno a tenir un dit normal. També la tenia aquí. D'estudiant, no? Sí, el al teníem... dit del mig. Ja, tenies, aquí, aquí, mig. una durícia, sí. allò que semblaven dos dits, eh? jo sí. tenia una durícia impressionant. Ja sí, sí. no hi és. Ja no hi és. Ja no escrivim. Els mestres realment es queixen de, de que són i legibles, algunes... Els, perquè les... no, no practiquem, l'ordinador no és el el que practiquem. té. No practiquem, l'ordinador el... està traient una mica la... hi haurà gent que dirà, jo la llista de, de la maleta també me la faré amb ordinador. Pa. Doncs jo recomano que la faci. O amb el mòbil, perquè ara hi ha unes aplicacions per fer-te llistes de la compra, per fer-te... Tu te'n faràs creus que es van equivocar i en vez de donar d'alta en Raimon, el meu fill d'internet, em van donar d'alta mi que jo no vull internet i estic pagant una quota mensual d'internet i no tinc internet? <ríe> Aquestes són les qüestions de les noves tecnologies, no ens hi ara, eh? No, és que no hi vull posar-m'hi, perquè quan hi penso el veig aquí el mòbil. Jo no vull internet, senyores, jo sóc de que encara m'agrada... De puntada, de puntada. Mira, avui he vingut. Sí, cosetes, sí, porta notes, mirada, porta els apunts, però els ports escrits, una mica combinat, veus combinar com molt va bé, bé. Molt bé. Ordinador no ordinador, una mica de tot. Balans. Clar, equilibri, però el fet de que estiguem perdent el costum d'escriure, es... fatal. Per tant, la llista Llisteta, de la home. Clar, la llista de la compra, la llista de les maletes. Jo crec que val la pena que recuperem el... la tradició. Exacte. Molt bé. Natàlia, que si vas de viatge, que toposis molt bé de Setmana Santa. Moltes gràcies i vosaltres també. I nosaltres ja prenem nota de totes les indicacions <susos> dels enrullaments i ja ensenyarem les maletes. Aviàm què tal? Que vagi molt bé, Natàlia. Una abraçada, de ociau. <susos> de un